Та запорізька січ – це ще не все козацтво. Є й такі козаки, що не хочуть жити на Запоріжжі, в гурті, а сидять хатами по степах з жінкою, дітьми, з усією своєю родиною. Звуть їх козаками-земівчанами або сиднями. Хати у них плетені з хмизу, обмазані глиною так само, як і їхні хліви та клуні, стайні й комори. З землі степу кожен займає скільки хоче, скільки кому під силу. У них росте між тинами і городина, та стоять пасіки. Мають вони і волів, і биків, корів та овечок, а про коней той говорити нічого. Козаків-зимівників знають татари, і вони знають татар, і один одного не чіпають. Хіба як за щось не торгуються. Диких свиней, оленів, земівчани не б'ють. Бо там у них стільки сілякого птаства та риби, садів та ягід, що свиней та оленів вони не їдять. А трави! Трави такі, що як зайдуть в них воли, то лише кінчики рогів і видно. Пшеницю, гречку та просу сіють раз на три роки. Так вони і живуть. Щороку на Спаса або ж на Різдво зимовчани відправляють на січ і мед, і зерно, і коней, і все, що треба. А коли що за першим кличами Запоріжжя, всі вони, не гаючись, за зброю на коней і туди. Окрім козаків-запорожців і козаків-земівчан, іще є одна козацька порода, і вона, ця порода, не живе ні на січі, ні по зимівниках це козаки-самітники або ж відлюдьки, і обертається кожен із них у степу саме з собою. Видно, їм так щось у житті допекло, або й вони допекли комусь, що позабігали у найглухішу глушу, і кожен лишається із своєю волею вічнавіч, і від того їм добре. Викопає собі такий від людько у степу десь біля річки чи озера яму, оплете її зсередини лозою чи очеретом, зведе над ямою з каменю невисокі стіни і дах, обмастить їх від свого ж коня кізяком, проробить у стінах одне-два віконечка і живе. Такі землянки-хати татари називають бурдюгами, і по-їхньому це означає шкіряна торба для води. Влітку такому козакові-самітнику співає птаство, а взимку заметілі і вовки. Дверей він ніколи не замикає. Буває, як де піде, чи зачепиться довгенько на полюванні а до його бурдюга із степу хтось приблукає, то заходить просто в хату. Господар все лишив на столі, і хліб, і сало, пшоно, рибу, бутилець міцненького меду. Все у подорожнього перед очима і під рукою. Дістане кресало, викрише вогню, розпалить кабицю, зварить, підкріпиться, схоче на ліжко відпочине. Засне чи так полежить, а як йому треба вже йти, а господаря ще нема, то він робить з чи гілочок невеличкого хрестика і ставить його на столі. Дякую, мовляв тобі, господарю, за хліб, за сіль. І йде собі далі. А як зайде той мандрівний чоловік і застане хазяїна на бордюга вдома, то зрадіють вони один одному, як рідні. Але й ті козаки-самітники, коли трапилось, що на Січі Татарський напад, приміром, на Україну, або, скажімо, козацький похід на турків, а чи татар, покидають усе, сідлають коня і гайда на Запоріжжя. Аби хто захотів об'їхати козацькі землі, і якби його кінь ішов по стоверст на день, то довелося б йому витратити на це 17 днів, бо їхні землі не лише на Запоріжжі, а й по усіх диких степах, озерах та ріках праворуч та ліворуч Дніпра. Від Азовського моря і Дону до Перекопу і Овечої води, по долинах, Ярах та Байраках. До Дінця і річки Святої, її ще називають Самарою. Ворскли, Інгулу та Бугу лежать козацькі землі. А старшина у запорізьких козаків така. найвище у них стоїть кошовий отаман. Після Кошового хто? Військовий суддя, військовий писар, військовий осавул і тридцять вісім курінних отаманів. Кошового суддю, писаря і осавула козаки обирають на один рік. Як вибрали козаки Кошового отамана, то з того дня вони не те, що слухаються його у всьому, а його слово чи півслово для кожного козака і війська – Закони з законів. На морі кошовий може наказати викинути неслухняного козака з чайки у воду, і того викидають. Під час походу на землі прив'язати винного за шию мотозом до воза в обозі і його прив'язують і тягнуть. Коли ж тихо і козаки не воюють, кошовий отаман править усіма козацькими землями, ситтю, а також Змівниками і бурдюгами. Кошовий пильно тримає око на інших народах і землях та на їхніх володарях. Він мусить знати чи вгадувати, хто з них про що думає чи може подумати. Хто з них куди йде чи може піти. Хто з них хоче з ким і проти кого вступити в союз чи об'єднатися. Він приймає і посилає послів. Він стежить за козацькою зброєю, харчами, і що в козаків на умій на душі. Військовий суддя охоронець звичаїв і ладу, що прийшли на Запорізьку січ з України. І судить він просто, чесно і правдиво. І ніколи не було, щоб козаки на суддю коли нарікали. А суд на Запоріжжі такий. Обив, приміром, козак свого товариша. Вбивцю кладуть живим на мертвого у труну і обох закопують у землю. Заманув козак і десь у плавня біля сіші заховав собі для любощів жінку. Кара – смерті тому козакові, хто знеславить жінку в Україні чи будь-де, аби не ганьбив усе запорізьке військо.